Навіть почула, як Гордовито сказав, «4,50? Фігня! Для мене гроші не проблема! Ще й трохи лівих вчора перепало!» Ірка Завадчук бридко замозакохано хихикнула, «Хочеш і тобі куплю?» Раптом при всіх обернувся до Софійки, «Дякую, такого не їм!» Пиркла мало не, онімівши з несподіванки, Ірка знову хихикнула, «Вже не так самозакохано!» Що таке ліві гроші, Софійка розуміла не зовсім, бо на уроках такого не вчили. Але щедрий Вадимів жест розчулював і давав привід знову щасливо до почервоніння кінчиків вух думати. З тобою, Вадимчику, все не так просто. Урок давно скінчився і біологічка дозволила тим, хто живе неподалік, йти додому. Здолавши перелазик, Софійка з подивом помітила, що опинилась саме на тій вуличці, де жив загадковий хлопчик зі світлини. Ось і той дворик, тепер із тюльпановим квітничком. Спершу навіть не впізнала, бачила б в останнє в жовтому опалому листі. «Скільки я тобі казала, щоб туди не ходив!» Долинув із розчиненого вікна жіночий голос. «Я тільки попросив грошей на цирк. Ти ж не даєш!» – відповів хлопчик. «Ще й грошей просив. І що?» Поживився? Нема в нього зараз. Може, коли цирк наступного разу приїде? Звісно, нема. Для нас у нього тепер нічого немає не буде. Як ти не розумієш? Тепер усе для іншої. На весілля. Але ж він подарував тобі. що? О той копійчаний почок рясту? А мені колись шоколадку? О тоді? Ще восени? Ха! Працюючи на гуртовій цукерковій базі? «Щедрій, татусь Валентин, нічого не скажеш, але годі, щоб я про нього більше й слова не чула!» Софійці стало не по собі. «Невже таке може бути? Варто все добре обміскувати!» Розділ 9. Чоловік із виколотими очима. «Ну як?» – Сашко аж підскочив на зустріч. «Ніяк», – відповіла понуро. Що, не дозволили?» Не дозволили чого? Ну, кошенят. А, про це я ще не питала. Коралів от досі не знайшла. Ммм, жаль, бо вона вже одна зосталась, чорнобілка. А тих розкупили? Пороздавав. Кошеня вже не чіплялася безпомічно кіхтиками і лагідно муркотіло. Мені не дозволять, бо й так удома завинила. На чорнобілу котячу шубку закапали гарячі сльози. Сашко похнюпився. Що ж робити? Нічого, і цю віддаси, а я так і буде, вікуватиму без кота. Чорнобілка тихенько писнула. Я про намисто питаю, де ж його шукати? Хіба у їх у кишенях? Про всяк випадок пильно глипнула на Сашка. «Украв хтось, гадаєш?» – невинно закліпав той. «Ну, якщо так, пиши, пропало». «Дякую». «Порадив». Удома все думала про кошеня. «Отак, щоб принесла. Невже вигнали б?» «Можуть». «Але ж яке гарнесеньке. Отут би і жило б біля батареї. Змостили б кубельце. Ні, краще під ліжком. Бр. знову це фото». Здається, кілька разів одкидала його подалі, а воно знову на світ вилазить. Лихий цей чоловік без очей, а фотографію треба повернути, просто підкласти в сумку Вадимові. Чи таки зважитись? Цікаво, які все ж у нього очі. Ет, що будь-що буде. Ризикну. Софійка бере світлину і зачиняється в шафі. «Готово-с!» Гладенький лисуватий фотограф догідливо зиркає за фотокамери на високому штативі. Софійка Мирщі ховається за важкою ширмою. На світлині ширма чорна, а у світлі ламп – зеленувата, оксамитова. І пахне тут, як і в їхньому старому домі, вогкістю і пилом, а зовсім не цвіллю й нафталіном, як думала раніше. Нарешті оглядає чоловіка, який позував перед об'єктивом. Той самий кожух, а от борода – руда, як вогонь. І очі – жовті, хитруваті. «Щоб мені, голубчику, було, як годиться, не кому-небудь робиш!» Згрібає шапку.